Заходь, Костю, давно не бачилася. І ти нашої хати не минай, до зустрічі. Натискає на кнопку дзвінка, чую легкі кроки. Двері відчиняються. На порозі Галина Овер'янівна. У короткому приталеному домашньому халатику постаті зовсім дівоча. Тільки трохи стуриться. Вона пропускає мене, не питаючи, хто є, зачиняє двері, аж тоді каже. Ви до мене? Прошу, проходьте до кімнати. У квартирі, здається, більше нікого не має. Вибачайте, не встигла ще прибрати в хаті після вчорашнього. Нічого, я ненадовго. Зазвичкою оглядаю скромну обстановку. З кімнати двері в іншу, мабуть, в спальню. У кутку на маленькому столику стоїть друкарська машинка. У на тахті невеликий розклитий чимодан, біля нього синя когта, квітчастий домашній халат, нейлонова блуза і інші речі жіночого туалету. Ще картонна папка з паперами. Галина Вар'янівна, перехопивши мій погляд, пояснює, це з приїжджала на похорон, збирається на літак. Вона Одна з рідних приїжджала, та в нього більше нікого не було. Батьки вже померли. Здалека приїхала. З Томська. Відповідає стримано, нічим не виказує хвилювання. Крім хіба тонких пальців, вони в безперервному русі. Галина Авер'янівна, я вкладаю голос якнайбільше лаєдності. Вам, мабуть, вже відомі обставини смерті. Вашого чоловіка. Так, вона підводить на мене сумнікарі очі. Знаєш, що його збила машина, а водій зник, і досі вони знайшли. Водія якраз уже знайшли, але він каже, що не збивав, а наїхав на чоловіка, який лежав посеред шосе, то що його виходить ще перед тим, хто був? Ні, він просто лежав чи, може, навіть спав. Був дуже п'яний. Це експертиза встановила. Могло бути і так. Спокійно не здивувавшись, каже вона. А коли він на понеділок пішов з дому? Вранці. На роботу пішов. Не попереджав, що затримається і не телефонував? Ні. У нас нема телефону. І ви не здивувалися, коли він на ніч не повернувся додому? Не здивувалися. Та вже раніше бувало. Де ж він, пробачте, на ніч затримувався, у преферанс дуже з цим захоплювався. Особливо останнім часом, як перейшов працювати в будівельний трест. Так, вибачаєте в цьому якийсь зв'язок. Зв'язок? Який зв'язок? Вона вбирає в мене з головами погляд. Маю на увазі зв'язок між його переходом на нову роботу і захопленням преференсом. Ні ж, жодного зв'язку. Він раніше любив грати в преференс. Але щоб цілу ніч грати, таке рідко бувало. Притом раніше він попереджав, коли мав затриматися. Останнім часом досить часто на ніч залишався без попереджень. Ви до цього ставилися спокійно, «А ваша дружина, пробачте, ставилася б до цього спокійно?» Вона дивилася на мене з глибоким сумом, навіть з якимось докором, наче це я пропадав ночами за картами. Докоряла і не раз сварилася через те, та це мало допомагало. Потім махнула рукою. «Нехай вже краще в переферанс грає, аби тільки...» «Аби тільки що?» – тихо запитав я. Вона мовчала, і явно вагалася, говорити чи ні. Потім мотнула головою. Та яке це вже тепер має значення? Все одно вже не прийде. Ні ввечері пізно, ні на світанку. Галина Овер'янівна як промовив я. Розумію, ваше горе, вам, звичайно, легко зараз говорити. Але загинула людина, і ми мусимо з'ясувати причину загибелі. Тобто встановити все, що могло спричинитися до цього. Того вимагає загальна справедливість. Коли хтось, крім нього самого,